таким способом, щоб переділені було сіни, та їх задню частину переробили на кухню, повернувши отвір печі до цієї кухні, а цілу піч а залишивши в хаті. До комори, що була поруч з сіньми, прибудували додаток у формі критої галерейки. Друга форма, що трапляється на Кубані, Являє собою розвиток двохкамерної хати, що стався таким способом, як і розвиток трьохкамерної Цебто переділенням сіни на сіни та кухню, а хати – на хату і кімнату Ми могли б навести ще кілька подібних одмін основного плану української хати, що мають те саме походження Певна річ, що всі подібні ускладнення основного плану української хати разом з побільшенням кількості покоїв приводять і до побільшення числа вікон у хаті взагалі відділена частина сіней, а іноді й кімнатка, особливо невелика, має назву Алькіра або Ванкіра. А коли її прибудовано до сіней, то її звуть. Хижею чи хижкою. Коли, як ми бачимо, внутрішній план української хати у усіх місцевостях та в усіх відмінах її в суті своїй той самий, то ще в більшій мірі вражає в ній одноманітність внутрішнього розпологу до якої б української хати, починаючи з західних частин Курщини та Вороніщини і кінчаючи західніми схилами Карпатів, ми б не заглянули, геть чисто скрізь знайдемо в ній те саме. Вхід до хати з сіней, коло самого входу з одного боку піч у кутку, з другого в другому кутку або біля печі полиця чи мисник для посуду, між піччу та так званою причільною, цебто вузькою стіною хати, знаходиться піл, цебто дерев'яний поміст для спання, або рухоме ліжко. На так званому покуті під образами приміщують стіл, а вздовж стін – лави, а біля столу – ослін, цебто рухома лавка. А в кутку між дверима та піччу – кочерги – Куцюби. у другому кутку біля мисника зрізок з водою, коли він не стоїть у сінях. А варіації цього розпологу речей у хаті дуже нечисленні. Трапляються там, де еволюція трьохкамерної хати пішла далі, та полягають найбільше в тому, що замість полу чи ліжка біля печі приміщують мисник, замість лав – З'являються тапчани, цебто дерев'яні диванчики, або краще сказати, рухомі лавки зі спинками та спорудчями. Іноді в хаті ставлять скрині тощо. На покуті, цебто в кутку між причинним та покутнім вікном, приміщують богів або образи, цебто ікони, що їх ставлять, звичайно, на поличку, яка маскує кут. Або на дві полички, що входять у нього. Полички ці мають назву божника і як до змоги і сили артистичного таланту господаря бувають прикрашені різдвеними оздобами, іноді дуже гарними. Перед образами вішують лампадку або голубка, що зроблений з довгувато круглого шматка тіста або навіть з великодного яйця, до якого прироблені, зложені фалдочками, розмальовані папірці, що являють собою крила та хвіст. А з тіста теж роблять щось подібне до головки. А самі образи обкладають якомога старанно засушеними квітами, чорнобривцями, васильками, гвоздиками, барвінком тощо, головками маку та пахучими травами. Над образами або під ними роблять також дуже часто драпіровку з рушника, який у цьому випадку також звуть божником. Особливо, коли його зроблено спеціально для того, і коли він, крім вишиваних кінців, має ще вишивку і на одному